bladet och Expressen har inte kommit ut idag, men kvällsposten har kommit. Där har vi på sista sidan hittat följande rubrik. Medicinsk expertis varnar. Se upp för bantningspiller. Hur, vad anser ni om det där? Frågar vi då bantare Snöret Lindemann som vi har betit. Välkommen. Ja, Ja, Vad anser ni om det där med... Bantningspiller, ja. Bantningspiller, de har ju både sina för- och både sina nackdelar. Det kan man säga. Bantningspiller, en del bantningspiller. Man får inte äta för mycket bantningspiller. Man får inte äta flera hundar, man blir så tjock av dem då. Det är mycket, de är fettbildande, nämligen. själva pillerna. Men man ska bara ta några stycken sådär, lite lätt på fastande. Nu är det det att de här bantningspillerna smakar ju visst. I vissen uh -huh. jag riktigt ärlig. Så att jag brukar när jag ska ta mina vantningspillar. Så tar jag dem och stoppar dem i en liten gryta som jag gör i ordning. Först lägger man vantningspillret. Sen lägger man det på en botten utav en kromnetskocka. Sen tar man på lite bernäsos Sen dekorerar man med åtta filéer så här, Oxfiléer som ligger runt om så här Sparrisknoppar som välver sig ett valv över Och så drysslar man över med surkål Väldigt gott Då får man i pill Då kan man äta 20 piller om dagen Utan att det gör någonting allvarligt talat Och det har sin effekt? Det har sin effekt Man blir tjock som en gris Ja då En stak är klar det finns andra vantningsmetoder som är bättre. Jag har försökt då då? dem alla. Ja. <skratt> höga hattens metod. Ja. metod. Höga hattens metod. Det är, det är, det är en svår metod. Ja, man måste ha en, en lämplig hatt. Mm. E, höga. En, höga. Alltså en hög ja. hatt. Ja. Ja. Det kan ju vara stångsparris på tallriken. <skratt> I alla fall, eh, denna höga hatt sätter man nämligen över tallriken. Så här. Ja. Eh, precis när den är fullastad och sen så ropar man på eh, eh, servitörn ja. eller vad man nu har, hustru eller slav eller vad man kan ligga inne med så såhär, vill ni vara snäll och ta bort hatten från bordet då följer tallriken med och, och så får man ingen mat ja det, <skratt> det, är, är, ganska är, är, det är väldigt bra, bra men det brukar fastna lite i svetträmmen så är ute och går så drar jag ner hatten och bla bla bla, det enda sätt man kan överleva på Sen brukar jag köra med korsett om det intresserar. Ja, det är svårt. Ja, då har man en korsett och så drar man åt den för att bli smalare, smärtare va? Ja. Men då pressas hattnumret ut va? Ja. Och numret benen blir som man får golfbyxor för att klara sig. I den svåra trafiken man går på ett konstigt sätt men man är smal i midjan. Sen själva huvudet kan pressas upp och bli något... Någon löjeväckande, bull, bulle bullelikna, Ja. Bulleliknande, det var ingen bullel. bra metod. Ingen bra metod, dålig metod. Vi kastar oss över nästa. Det är gymnastik och diet. Ja. Gymnastik och diet. Mm. Gymnastiken för att börja med det. Vi börjar med dieten. Nej, vi, vi, dieten är någonting man slutar med. Alltså man slutar att äta. Så mm. det, det, det slutar man med. Sen börjar man att gymnastisera. Man springer ut i skogen varje dag. Man häver sig i trädgrenar som passerar ja, så här. Va? Ja. ja, visst. Man klättrar upp, man springer ner. Man boxas med ja. förbipasserande små gråvar. Så, så. Ja. Det får inte vara för stora. Det, det får man för, ta när man har inte högre upp i muskelavdelningen. Utan sen så klipper man till eller en annan gammal dam också. Om de, om de är uppkäftiga, hytter på något sätt med sina paraplyer. bak så över nacken. Så någon vet sin plats. Och sen så rysar man ut i buskarna där. Kastar sig på marken. Häver sig upp och ner. 20 gånger på var varje ställe. Ja. Ja. här jag dagen När jag var ute och gjorde vi träningsprogram. Jag sprang över stock och sten. Mm. Det är mina bröder. Stock och sten. Det är ja. De hade nämligen ramlat av trötthet. Utmattning. De får nämligen inte heller någon mat. När jag inte äter så ska jag inte låta mig äta. Ja. Nej. Rätt ska vara rätt Men de är magra, tunna, stackarspoinkar Bara elva år, mm. båda två Vi <laughs> är i, i, i skogen Jag springer som en löpel Jag tycker jag är vacker Jag tycker jag liknar höstlöv mm. Och i likhet med ett Så faller jag omkull mm. Jag ramlar ner på marken Jag börjar häva mig när jag ändå ligger men Jag häver och häver och häver Jag ser musklerna sprida sig i hela kroppen Som myror mm. Då kommer en polis fram till mig pekar på med sin stora blodiga svärd och ställer sig här Förlåt, har min herre inte upptäckt att damen har gått? Aje. <laughs>